Bueno, ba, gogoratu behar dugu, aste burontan, irungo bilgune feminista deituta, Jaialdi Biltari antolatu zenutela, e, bueno, hor baita, zenbar dugu, Zabaltza Plazan izan zela bestaren zati nagusi bat, ondoren mm -hmm. e, baitarela gazita gaztetzen jarretu zenuten. Piskabat, e, azaldu edo baloratu nola iragantzen e, eguna? No, ba, bu, oso oso poti gabez, e, mo, zenaren part hartzea izugarri izan zen guretzat, Ba, izabaltza plazan, eta baita gero gauean gaztetxan ere, eta, ba, bueno, bat ez hori arratsaldekoa ez, ba, zabaltza plazan hori hasieran irratzaioa zuzenan egiten ibili ginen, eta, ba, bueno, horre horrein dikizkago izan, eta jendea bat zebile, baina, bueno, eta arratsaldean ja dantza ikuskizunarekin, eta, ba, pasada bat. Uh -huh. Esan barro dugu, bueno, goizek, zean, eh, bestaren lehenengo zati horretan, arratsaldeko lauetati goztetara, orre uh -huh. joan, bereziki baita ere bueno aukera izan genuen ba, entzuteko eh bueno, bai iruneen dauden beste eh, emakume talde ezberdinak, eta ez bai bai pizkat saio ba, bueno, berezi, berezi genuen eta ba martxoak 8 ardat hartuta irun eta ondarribiko emakume talde esberdinei ba, E, biztairu galera gota benezkien, ba, pixka atori ze, zein nahi sortu zian beraiek eta pixka beraien historiare zagutzearen, eta pixka tere ere jentaz egatik pospatu albarrekatu garko listoteken martxak zortzia ez, eta bono, ba, ba orzaiatu ginen biltzen ere beraien ahotja, eta ba, batzuk zuzenan etorrezion zagalta plazera, bestak e, grabatuta ganozkan, baina bon, oso oso polita izan zen, eta giro polita gontzen. Zan mm -hmm. malez, zarakigu, ezin izan zelagasun entzun, baina, bueno, nintator plaza inguruan ibiziena, ba, entzun zuten. Bai, zuzenean entzuteko aukera izan zuten, bai. hori bai, beste momentu batean, beste aukera batzuk izango ditugu, noski, antxeta irratian, e, horreko irratxa joak, ba, zuzenean baitare zabaltzeko zergatik ez. Ala ere, esan dugu zabaltza plazan, e, momentu, bueno, ba, hor e, garrantzitsua, edo parte hartzeren aldetik, neko hondi izan zen, egin bat, da, endantza espektakulua e, izan sanseria nean esta Bai bai hori arraio saioustean estepi DJa eta bueno masta eta more uste egontzean bizka tamien da ere plazan, eta bueno jende hurbiltzen hasi zen ere baina bai egia pausoka dantza taldearekin ba plaza bete beteta egontzela bai egin daena inguratu bar izan genuen jendea ez uste batzeko, baina oso oso ondo eta benetan Ba, ordu bateko ikuskizuna esken izuten, jendea oso poziko gontzen, eta eta gu ere, pozpozik. Eta bukatzeko, Lakaseta Gaztetxean, e, besta? Besta, bai. Bai, eta horre ere, bai, izugarri, jendea poliki-poliki hurbiltzen poliki joan e, zen, afu e, tablearen kontzertua entzunenuen, eta bai, izugarrezko aminta bai, jartzen dutela, bai, jola pixkat rumba eta... A besta ni eta bueno, jendea dantzanioi itzen gau zehar, eta illa e, da, ba jende asko asko hurbildu zela, beharra ere lakasita gastetzaren berrik berrik berrerik yrekieratik. E, lehenengo jaialdi horrela esanguratu izan zelako eta beharra jendeak ere gogos aukan, eh, berriro inauguratzeko, baina bueno, seguia da jende pila bat hurbildu zela eta gu ere ban disfrutatzen eta ospatzen ibili e, ginez. Bukatzeko Miren E-pato barra dugu, emakomeak iria sortzen zela ortengo leloa, E-pato zenuten baitare jarraituko duzutela puntu beltzen dinamika e, horrekin iria ere ekitzen alegia bueno, Aure antzean, horrelako ekimenak kalean ere ikusiko ditugu, ezta. da? Bai, bai, eta hori da, bizkat valorazioetik atera dugu gauta pozitibo notariko bat, ez? Lengo pasaren laru matontan egin genuen agustiz izan zen kalea okupatzea dena. Osa, larun bat erratxalde guztian zehar kalea gauria izan zen, eta, bueno, da bertan egon zen, mapuntu geltzen naen, makumeak historian, eta da jende pila-pila bat urbindu zela ikustera, eta, eta, bueno, barretan jarraitu gartu kalean egoten, eta jende jendeari ezagutzera maten. Ba, oso, oso, oso hangi, miren, hitz hoiekin gelditzen gara, erratxaldeko zazpiak ditugu, beraz, Euskal Herratitako berri jarraituko dugu, eskerrik asko miren? Zuei.